Însemnările lui Gheorghe Milescu, Pista 8 Cu Elena nu vorbeam despre război decât comentând la rece evenimentele. Era de altfel un subiect de dispută, fiindcă ea era anglofilă până la exces. Elena părea fericită. Mă avea aproape, doar al ei. Maternitatea o făcuse mai tandră. Eu eram în numai atenții, neliniștit la cele mai neînsemnate indispoziții ale ei. Ființa mică, venită și din mine, care creștea în ea ca un mister, nu mi era încă nimic, o formă nedefinită, aproape monstruoasă, la care preferam să nu mă gândesc. În vreme ce Elena, iubitoare, suferindă, care ar fi putut să moară, era toată viața mea. O duceam uneori seara să se răcorească după canicula de peste zi la unul dintre restaurantele acelea aerisite, caracteristice Bucureștiului de altădată, numite grădin de vară. Sub coroanele arborilor sau sub bolțile de verdeață, așezate pe mese acoperite cu fețe de un alb îndoielnic, lămpi camuflate, creau o atmosferă artificială, de carnaval. În mijlocul grădinii, un grătar imens, în care scânteia ajeraticul din cărbune de lemn, răspândea un miros împietor de mușchi de vacă și de mititei. Ni se aducea un vin acrișor îndoit cu sifon. Taraful țigănesc venea să ne cânte la ureche. Amețea la ușoară, care ne cuprindea, se întindea în jur, spoind totul cu optimism. Ne făceam planuri de viitor. Din când în când, Elena îmi lua mâna, se-a puțin spre mine și-mi șoptea, mă iubești? O adoram. Niciodată mai târziu n-am putut regăsi această bucurie fără umbre, plenitudinea de atunci fără gânduri tulburi. Pe la sfârșitul lui septembrie, veștile de pe front nu erau deloc liniștitoare. Ofensiva germană bătea pasul pe loc, de la Leningrad la Cuban. La Stalingrad situația era deplorabilă. Am aflat nu după multă vreme că ca Antonescu, care inițial nu acceptase să trimită în afara frontierelor decât câteva regimente de elită, Tancuri, cavalerie vânător de munte, cedase presiunilor guvernului german și se pregătea să trimită pe front mai multe divizii de infanterie. Într-una din primele zile de octombrie am primit ordin de rechemare pe front. Ca în fața unor vești care te sperie, am dovedit mult calm. În acea seară Elena a plâns puțin pentru prima dată. Va rămâne singură, însărcinată, iar eu voi pleca spre un necunoscut absolut. Fără să-mi spună, directorul meu a făcut demersuri la Marele Stat Major pentru a-mi obține o amânare, argumentând că eram indispensabil pentru pregătirea viitoarelor negocieri comerciale cu Turcia. M-au păsuit 15 zile. Restul regimentului plecasă de mai multe săptămâni. Mă uitam cu luarea minte și cu nostalgie la obiectele care făceau parte din confortul nostru cotidian. Fața de masă, argintăria, radioul, patul mai cu seamă, un pat mare, moale, cu cearșafuri bine întinse. Ce minunăție! În care mă strecuram seara cu o voluptate plină de neliniști. Ca și cum urma să fiu lipsit de această bucurie elementară pentru tot restul vieții. Și Elena venea să se gemuiască la pietul meu. Încă cinci zile, patru, trei, am plecat într-o seară de sfârșit de octombrie din Gara Ploiești, împreună cu alți o sută de militari din regimente diferite. Pe peronul cu felinare camuflate, un ofițer mă privește la lumina lanternei și îmi dă o listă. Răspundeți de acești oameni până la Rostov. Eu salut! Să trăiți, am înțeles! Trenul se leagă ușor în noapte. Vagonul e vechi, de clasa a treia, fără compartimente, cu banchete din lemn. Un soldat mă ajută să-mi ridic geamantanul în plasă. Ce mi-o fi venit să-mi iau valiza asta de parcă experiența nu mă învățase că un infanterist nu poate să care decât ce e pe el. Însă era imposibil să renunți de bunăvoie la cele câteva simboluri ale omului civilizat. Lenjeria de corp, o apă de colonie, o sticluță de coniac, două-trei cărți, dacă ne prindea războiul în tranșee toată iarna. Bancheta era tare. La fereastră, perdelele negre erau trase. Una câte una, luminile din compartiment se potoleau. Numai câțiva împătimiți mai jucau poker într-un colț. Aproape liniște, fum opac de tutun. Trenul înaintea cu o încetineală exasperantă, oprind des cu o de roți și zgâlțituri. Dormitam. Trenul a oprit mai mult într-o stație. Tremuram de frig. Gura îmi era uscată. Întreg degetele prin părul care mi se pare bolnăvicios, străin. unde o fi? Dau la o parte un colț de draperie. Orizontul din fața trenului, împuns de o dungă de lumină, îmi vestește mijlia zorilor. Înseamnă că am dormit mult. Înecată într-un nor de vapori albi, o locomotivă de când lumea pufăie și șuieră, trăgând după ea câteva vagoane de marfă. Da, e adevărat, plec în Rusia, chiar în Rusia, campania de iarnă în Rusia. Mă apucă din nou tremuratul. Să fie oare frica de moarte? Nu cred. Era un alt soi de frică, frica de noapte, din copilărie. Rusia imensă și misterioasă, simbol pentru noi al terorii traversând secolele de la invaziile barbare, din secolul al XV-lea, când Ștefan cel Mare, după ce a dat-o de soție mare lui Gneaz al Moscovei pe fica sa, n-a mai primit nicio veste de la ea. Rusia de care nu ne separa decât un fluviu pe care noi o ignoram complet și care, de fapt, era la mii de kilometri departare de noi. Era ca țările de dincolo de mări. Acum, la orizontul TV de coline și de livezi, sată de țărani. Ne vom aventura în stepele fără de sfârșit de unde nu ne vom mai întoarce. Locomotiva ne trage o idee în spate Apoi oprește vagoanele în fața unui șir de magazii cu cereale Gara trebuie să fie pe cealaltă parte O să cobor să văd unde suntem Mă trezește aerul aspru al dimineții Trece prin fața mea un impiegat cu o lanternă Unde suntem? Sihlea Fac un calcul rapid N-am făcut decât vreo 120 de kilometri Și ce așteptăm? Rapidul de Iași Va dura mult? Răspunsul se pierde odată cu zgomotul pașilor pe pietriș. Traversez calea ferată. În sala de așteptare, prost dominată, câțiva țărani dorm pe banchete. Miros închis. Mă strecor până la șeful gării. Da, rapidul are întârziere. Douăzeci de minute. Așezați-vă aici, domnule locotenent. E mai cald. Îmi face semn spre un scaun pe care îl așează lângă o sobă din fontă, a cărei căldură mă pătrunde imediat, odată cu o plăcută toropeală. Șeful gării iese pe peron cu un fular în jurul gâtului. O pală de vânt rece. Pe masă pâlpâie slab o lampă cu petrol. Telegraful își continuă țâritul neregulat. Ce spune? Fâșia de hârtie se derulează încet, alunecând pe jos. Șeful gării se întoarce, își aruncă o privire pe hârtie, bate câteva clipe ușor pe maneta telegrafului, apoi iese din nou. Șuieratul unui tren mă face să trez Domnule locotenent, rapidul de iași, e cazul să urcați, fiindcă nu oprește aici. Ies, șuieratul răgușit se ascute, apoi coboară un ton și se pierde într-un horcăit slab. Rapidul intră în gară cu un zgomot greu de fier și de vânt, pornim și noi. Astfel, zi după zi, înaintam spre est. Iași, Pervo, Mask, Chirovograd, Dnepropetrovsk. Tristețea toamnei mi se părea mai dezolantă ca de obicei. Pe alocuri, un praf fiind de zăpadă, vestea frigul ce urma să vină. Peisajul monoton nu mă prea interesa. Priveam fără să văd. Din când în când mă cufundam în evoluția creatoare a lui Bergson. Era singura carte pe care o luasem cu mine, în afară de cronica veche a lui Ion Neculce, care descrie exilul lui Dimitrie Cantemir chiar în țara în care ne aflam. Dimineața și seara făceam apelul ostașilor din detașamentul meu. Un singur om dispăruse pe drum. Chiar din prima noapte, am aflat că era de prin părțile buzăului și că nu rezistase ispitei de a-și vedea soția încă o dată înainte de plecarea pe front. Îi spusese unui camarad că se va alătura primului convoi care venea spre est. Nu știam cum va ieși din belea. Deocamdată, nu mă preocupa decât gândul necazului pe care lipsa acestui om din grupul ce-mi fusese încredințat mi-l va pricinui la sosirea la unitate. Nu mai țin minte câte zile de tren ne-au trebuit până să ajungem la destinație. La Dnepro-Petrovsk aflaserăm că divizia noastră era dislocată la sud de Stalingrad în Stepa Calmucă. Nu știu de ce numai acel nume, acea sintagmă, Stepa Calmucă, fusese de ajuns ca să-mi infiltreze în inimă un fel de neliniște. Stepa îmi evoca o întindere nesfârșită, fără vegetație și în toamna înaintată, Probabil seacă, vântoasă, cu totul neospitalieră, iar calmuc era iarăși semnul la ceva foarte depărtat, foarte străin, asiatic. Plăcile cu numele gărilor erau camuflate și parcă nici n-am mai avut curiozitatea să aflu unde ne găseam când în noapte, la o nouă haltă, a venit ordinul ca cei din vagonul meu să coboare. Agitație, zgomot, oamenii amorțiți de somn și de nemișcare. Cine mă ajută să-mi carlădița? Restul nopții încă ar într-o școală nu departe de gară. Ne-am trântit pe jos sau pe bănci prin sălile de clasă. Fric și miros de grasie. Când am ațipit, am primit o fasole caldă cu bucăți de slănină, așa că mi-am revenit puțin. A doua zi trebuia să vină niște camioane să ne ducă pe poziții care erau cică la sute de kilometri de gară. Am plecat a doua zi în două camioane cu doar două bănci laterale pe drumuri proaste care ne scuturau mațele. Cum nu legasem prietenie cu nici unul dintre ceilalți ocupanți și fiindcă zgomotul motorului și al roților te să zbieri ca să fi auzit, nu ți minte să fi vorbit toată ziua cât a mers. A doua zi ne-am oprit din când în când ca să coboare câțiva oameni împreajma unui comandament de divizie sau de regiment. Ceea ce mă impresiona era lipsa forfotelii din spatele frontului, așa cum o cunoscusem în Basarabia și în Transnistria. Am trecut abia pe lângă o singură baterie de artilerie grea Chesoane, cai, câteva mașini, apoi o impresie de gol imens. Poate eram încă departe, în dosul frontului. Am ajuns în sfârșit la postul de comandă al regimentului. Se zăpase una de mai adânc, acoperit cu scânduri și un strat gros de pământ deasupra. Înainte de a ajunge într-o mică vale, am văzut ascunse două mașini, una militară, deschisă, vopsită în cachi, cealaltă, un cupeu de oraș. departe, două branduri de 120 pe jumătate îngropate și un pulc de cai cu îngrijitorii lor. Colonelul Iliescu, care comandase regimentul înainte de Odessa, fusese grav rănit la Tatarca și era acum înlocuit de colonelul Damian, pe care îl cunoșteam de când era locotenent colonel. Mi-era mai simpatic decât Iliescu și primirea călduroasă pe care mi-a făcut-o acolo în vizuina lui parcă m am bărbătat. Poate îi făcea plăcere și lui să regăsească un fost subaltern pe care nu-l mai văzuse de aproape un an. Așa că, în loc de a mă pune îndată în temă, s-a grăbit mai întâi să-mi ceară mie vești de acasă. Cum era moralul în țară, cum trăiesc civilii, ce se mai aude cu politica. Încercam și eu să-i satisfac curiozitatea, cu toate că nu aveam nimic senzațional să-i raportez. Dar el insista. Vădit era dor de țară și se simțea aruncat în necunoscut. Atât de departe. Ar fi putut, desigur, ca unii să resimtă un fel de mândrie și să dea chiar în fanfaronadă la gândul că eram noi, acum, românii care merseserăm cel mai departe cu arma, dar nu era felul lui. M-a tratat cu o țuică fierbinte și cu un biscuit și abia apoi mi-a expus situația. De față era numai ajungtul său, maiorul grosu, nou în regimen și pe care deci nu-l cunoscusem. Damian n-a ezitat să-mi facă, fără ocol și fără teamă, un raport foarte sumbru al situației. I se dăduse diviziei un front de apărare, cu totul disproporționat, față de mijloacele ei. Era întinsă pe o distanță cel puțin dublă față de ce era scris la carte. Soldații se aflau răsfirați în gropi individuale, la câteva zeci de metri unul de altul, prin urmare cu un sentiment de abandon. În spate nimic sau aproape nimic. Artilerie prea puțină pentru întinderea frontului, rezerve, ci că trebuie să avem încredere în puterea armatei germane, care avea rezerve, unită de anguri, nu departe de frontul ținut de noi. Ai văzut ceva când ai venit? Nu. Maiorul Grosu intervenea ca să tempereze pesimismul lui Damian. Domnule colonel, știe comandamentul german ce face. Are divizii în rezervă la câteva zeci de kilometri. Nu la câteva zeci, la câteva sute, sărea Damian. Ruși și-au... Rușii s-au pregătit intens și, ajutați masiv de americani, pregătesc o lovitură la care nu putem face față. Moralul trupei e zero. Vă dați seama că la data asta, când se apropie gerul, nu ne-a sosit încă echipamentul de iarnă? Soldații tremură de frig în groapa lor individuală și nu pot să le distribuițui că fiartă tuturor. Lucru nemai văzut până acum. Au dezertat oameni trecând noaptea la inamic. Chiar câțiva gradați. De aceea știe dușmanul totul despre situația în liniile noastre, când difuzează cu megafoanele lor, citează și numele comandanților noștri de unități. Domnului Mareșal i-au propus nemții să ia comanda frontului de la Stalingrad. Era normal să refuze, că tot ar fi trebuit să asculte de ordinele venite de la Oberkommando der Wehrmacht. Dar barem să fi venit în inspecție, să fi văzut că avem încă echipamentul de vară, că suntem înșirați pe zeci de kilometri și fără sprijin în spate, și atunci amenințe cu retragerea întregii armate române de pe acest front. A venit însă domnul general Șteflea și și-a dat seama de situație. Va fi raportat mai sus. Ne-a dat de altfel și nouă informații de pe dispozitivul din cotul domnului care nu erau deloc liniștitoare ci că nu mult linia precisă între armata a șasea germană și armata a patra română nu fusese încă fixată. În zona noastră, intrarea în dispozitivul de iarnă s-a făcut în condiții extraordinar de grele. Ai văzut și dumneata, aproape nu se găsesc deloc localități, iar în stepa asta de unde să iei lene de foc sau pentru adăposturi, dacă nu ni se livrează. Nu ni s-a adus destul furaj pentru cai, slăbesc bietele animale văzând cu ochii. Multe ne mor, ori noi suntem o armată hipomobilă. Cu ce ne mai mișcăm de aici? Mai stătea o clipă gândurat, apoi relua cu un fel de furie. Pe tot frontul armatei a patra, organizarea pozițiilor s-a realizat într-o măsură foarte mică, fiindcă nu ni s-a repartizat destul material, sârmă, pari, mine, explozive, aproape nimic. În prezent, oamenii și animalele se găsesc sub cerul liber, după cum vezi. Doar o mică parte în adăposturi care nu-i făresc decât de vânt. Comandamentul german ne tratează inadmisibil, ca și când n-am fi decât figuranți. Mi s-a raportat că în spitalele germane răniții români primesc o alimentație mai redusă decât răniții lor. Scandalos! Vădit, colonelul Damian nu-i avea la suflet pe nemți. După o pauză a reluat. Domnule, oamenii noștri politici sunt orbi. N-au înțeles că, de aproape un an de când a intrat America în război, AXA a pierdut partida. A mai protestat grosul. Ei, domnule colonel, exagerați! Bai să vezi! Simțeam că în față se pregătește ceva. Era un dute vino vizibil și vântul dinspre nord-est ne aducea în rafale zgomotul înfundat al tangurilor. Sovieticii părăsiseră consemnele de tălcere și camuflaj și foloseau din plin armele războiului psihologic, în fiecare zi, megafoanele lor difuzau către noi vești din spatele frontului. Vești noi soseau și de pe frontul din Stalingrad și din liniile noastre, alternând făgăduieli și amenințări. Români, peste 8 zile, Armata Roșie, cu unități proaspete, va ataca pe tot frontul și forța ei irezistibilă vă va copleși. Români, rupeți alianța rușinoasă cu hoardele naziste. Alăturați-vă neînvinsei Armate Roșii. Români, peste șapte zile, mitralierele noastre încercau să acopere această voce venită din altă lume, dar cu încetul teroarea luase locul enervării și fricii. 19 noiembrie 1942 În dimineața aceea mă trezisem cu noaptea în cap tremurând. Ciulesc urechea. Nimic. În adăpost, cineva sforăie. Lampa cu abajur se mișcă ușor. Mă dezvelesc. Deși pe jos era dușul mea, frigul fricul și umezeala îmi intrasă rănoase. Mă toate articulațiile. Cât să fi fost ceasul? Mă chinui să deșifrez ora de pe cadranul fosforescent. Cinci, fără zece. Ies din beznă. O burniță ușoară îmi fața. Îmi ridic gulerul de la manta. Atent, încordat, aștept. O liniște extraordinară. Liniștea dinaintea furtunii. Deodată se aude în depărtare un bubuit de tunet care crește spre noi. Într-o clipă, peste liniile noastre se abate un bombardament atât de violent, de dens și de intens, că nu mai puteai distinge șuieratul obuzelor de explozia finală. Era pur și simplu un clocot înspemântător, un neîntrerupt cu tremur. Mă întorc grăbit în adăpost. Era deja agitație în jurul telefonului de campanie pentru a prinde o legătură cu batalioanele cu divizia. Rând pe rând, grosul și colonelul Damian încercau să înțeleagă și să se facă auziți în bubuitul infernal de afară. De atâtea zgâțâituri, acoperișul adăpostului începea să cedeze și bucăți de pământ cădeau cu zgomot înfundat pe căști, împrăștiind praf peste tot. O explozie puternică din spatele meu mi-a întunecat vederea și m-a aruncat la pământ. Am simțit nisip în ochi, în gură și un miros sufocant de praf de pușcă. Mi-am pipăit șoldul, porthartul era bucăți. Din nou mi-a surâs destinul, îmi zic. Aud niște țipete, cineva mă îmbrâncește. Ies cu greu dintre dărâmături și inspir cu nesați. Ne strângem încet mai mulți, ne numărăm, vorbim despre ce s-a întâmplat, în timp ce ne îndreptăm spre cele câteva gropi săpate în jurul postului, în care ascunseseră armele. Lipseau grosul și colonelul șarf. Cobor din nou în adăpost cu un infirmier. Strigăm orbecăim. Auzim niște gemete. Era grosul. O schijă îl atinsese direct în stomac. Infirmierul i-a pus un pansament improvizat, iar eu l-am convins să rămână pe loc, înfofolit în pături. Puțin mai departe, l-am găsit pe colonelul Șarf, mort. Când s-a sfârșit barajul de artilerie, vai, după cât timp, un ceas mai puțin, s-a așternut subit o liniște apăsătoare. Nu îndrăznea nimeni să miște, să caute să evalueze pierderile, că știam că acesta nu putea fi decât preludiul unui atac general. Și, într-adevăr, răgazul n-a fost lung. Mai întâi surd și îndepărtat, apoi din ce în ce mai puternic ne-a ajuns văjuitul motoarelor, umplând parcă spațiul întreg și ne-au apărut încet la orizont, siluetele tancurilor parcă în șir neîntrerupt, în față, spre stânga, spre dreapta. Artileria noastră, iată că exista totuși, a început să tragă intens. Carele au încetinit, au început să înainteze în zigzag. Când au fost la 400-500 de metri în față, au început tunulețele noastre anti tank, Schneider și Bofors să tragă destul de eficace, dar am primit în dată o ripostă intensă. Apoi spre mirarea noastră Tancurile s-au retras, afară de două sau trei, probabil lovite, dar bubuitul neîntrerupt se auzea jur în nostru, iar peste câteva ceasuri au reapărut tancurile. și, spre disperarea noastră, artileria din spate nu s-a mai manifestat. Am rezistat singuri, ore de rândul și cu tunurile antitank și cu scurte contraatacuri de infanterie pentru a respinge pe eventuali însoțitori ai tankurilor. Nu ne-a salvat temporar decât căderea nopții, de vreme în acel timp. Mai grav era că regimentul, care abia își putea evalua pierderile și menține legătura între batalioane și companii, pierduse orice legătură telefonică și cu unitățile din flancurile stâng și drept și cu comandamentul diviziei. Văjuitul motoarelor se auzise îndelung în stânga și în dreapta. Vădit rămăseserăm singuri într-o pungă cu riscul de a fi încercuiți. Coronelul Damian a ordonat plecarea, ca să putem profita de noapte. Retragere în Arici, direcția sud-vest. Și cum ordinul fusese transmis mai departe, în desăvârșita învălmășală în care se găseau unitățile, față în față cu inamicul, nu știu în ce măsură a fost executat. Mă gândeam câți răniți și câți negăsiți fuseseră abandonați în felul ăsta. Ajutor fraților, nu mă lăsați! Cum să auzi strigătul ăsta în noapte, dus de vântul înghețat și să nu înebunești? Mărșăluiam în fața dispozitivului central cu grupa sergentului Savu, pe care o avusesem în subordine și anul trecut. Automitraliera făcea parte din avantgardă, încadrată de patru sau cinci oameni. Trecând pe lângă fostele poziții de artilerie, am văzut tunurile și chesoanele abandonate. Ne în noapte de cadavre, de bărbați și de cai. Am recuperat mai departe câțiva cai priponiți și câteva căruțe în care i-am urcat pe răniții care fusese ră în stare să ne urmeze. Automobilul colonelului Damian fusese lovit în plin de un obuz, dar l-am găsit aproape intact pe cel al colonelului Nicolescu de la statul major. Era acum în spatele nostru cu farurile stinse cu cei doi colonei și cu locotenentul Ionescu. Sergentul Savu, un tânăr nemai pomenit, despre care se spunea că avea milităria în sânge. Mă întrebam, în starea mea de oboseală extremă, de unde mai avea putere să mistorisească volubil peripeții din timpul zilei. Acea incredibilă întâmplare cu el, la căderea serii, în vremea învălmășelii de nedescrize după contraatacul nostru. La un moment dat, se trezise întins lângă un bărbat, amândoi epuizați de oboseală și de stres. S-au strâns unul în altul, spate în spate, ca să se încălzească. Savu a ațipit, nu știa cât, cinci minute, o oră, și s-a trezit, tremurând, auzindu ca într-o glumă proastă, pe cel de lângă el, vorbind în rusă. Într-un final a înțeles, era un ciolovec, așa că, dintr-o mișcare a sărit pe el și a început să-l strângă panica și nebunește de gât, până ce corpul de dedesubt a încetat să se zbată, devenind o masă inertă și moale. Ne-am strecurat prin partea de sud a sofozului, ale cărui clădiri erau cuprinse de flăcări în dreapta noastră, înroșind cerul pe care parcă puteai să-l atingi. Epuizării fizice îi se adăugau tensiunea și frigul. Aproape că nu mai simțeam mâinile, înghețate bocnă, pe care le îndeseam în buzunarele aspre ale mantalei. Pe pământul zgrunțuros, mersul îmi era din ce în ce mai clătinat. Savu a venit lângă mine." Vă rău, domnule locotenent. Da. ce mai aștepta nemții cu blindatele lor? Cu siguranță vor contraataca. Sigur, când vom fi deja în Siberia." Liniște. Nu mai scăpăm de aici, domnule locotenent. Așa a fost scris." Așa a fost scris." Așa a fost scris." Se alătura astfel răbdării milenare, infinite a rasei noastre. Așa a fost scris." El făcuse ce trebuia. Dar, așa cum spunea și cronicarul, nu vremile sunt sub noi, ci noi suntem sub vremi. Putea să-i fie foame sau sete sau rău sau frică. Nu mai conta. Timpul resemnării totale începuse. În timp ce întunericul nopții se îngălbenea încet încet cu o ceață subțire, ni s-a părut că vântul dinspre nord de este potolea și din cealaltă parte ne parvenea în valuri un zgomot îndepărtat de motoare o a făcut un semicerc și a venit spre noi căutându-l pe colonel. În spatele nostru, din aproape în aproape, se transmitea ordinul de oprire. M-am întors spre grupul care se formase în jurul celor două vehicule. Sunt panzerele care contraatacă. Pot fi foarte bine rușii, care vor să ne strângă ca într-o menghină. Colonelul a hotărât să îl trimită în recunoaștere pe Maiorul Lupu, împreună cu locotenentul Stepan, care știa limba rusă. Automitraliera, cu un șervet închip de fanion alb, a pornit lent spre vest. Emisarii au revenit, transmițând un ultimatum din partea comandantului tankurilor rusești, care ne împiedicau retragerea. Vor declanșa atacul în cazul în care, în următoarea jumătate de oră, regimentul nostru nu se preda. Părerea dumneavoastră, domnilor, colonelul ne privește pe fiecare în parte. Pe colonelul Nicolescu, detașat de la statul major, pe maiorul Lupu, pe locotenentul Ionescu, observator de artilerie, pe maiorul bărbat. La dreapta mea, pe maiorul Popescu, care ședea un pic în spate. Fulgi mici de nea, în formă de minuscule sloiuri de gheață, îmi ciupeau obrajii silindu-mă să-mi închid ochii. Gulerul ridicat al mantalei îmi acoperă urechile și îmi ridic umerii ca să fac puțină căldură cefei. Îmi dinții, agasant de altfel, fiindcă pare că mi-ar fi frică. Mie fric și n-am înghițit nimic cald de mai bine de 24 de ore. Dar nu asta contează, ci faptul că mă simt prost. Încerc să-mi strâng fălcile, în zadar. Dinții îmi în continuare. Atunci îmi e mușc buza inferioară. Părerea dumneavoastră, domnilor, spusese colonelul mai devreme. Eu n-am ce să răspund. Ce ciudată metamorfoză declanșează în noi responsabilitatea. Nu aveam nicio responsabilitate. Eram un simplu obiect, un obiect conștient că e obiect, satisfăcut cumva de starea sa de fapt. Să ne predăm, să rezistăm? Astăzi fac un efort serios de memorie ca să-mi dau seama cum se ciocneau în mintea mea cei doi termeni. Fără îndoială că acum, apos teorii, reconstituirea era mai rațională și artificială. De bună seamă că în mine nu se dă atunci lupte contradictorii ci mai degrabă eram într-o stare generală de stupoare și de tulburare. Nici n-am apucat să-mi dau seama dacă era vorba de vreo pendulare interioară între doi termeni, căci răspunsul colonelului mi-a revelat faptul că mai exista și o a treia posibilitate.